Ako txak sekretia badu. Bekuselia. Ozan zehkia inbertu biztan da, eh? Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitzen ditu daztu <fox> mara izi. Zinema! Singles ezazmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost, kloon edo bost antzeriztzen ezperfektuak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Ados teatroak orain dela guti estrenatu duen Dublindarrak, antzerki obraz mintzatuko gara gaur, duela guti ondarri eskaini zutena donostian ere ikusteko aukera izanen baitu zueo txaiaren amazazpian Victoria Eugenia antzokian. Izan ere, James Joyce i dazle irrandarraren Dublindarrak liburu ezaguna oinarri Garbi Losadak eta Jose Antonio Vitoriak antzerkirako adaptazio batekin dut eta amabosti historio laburrez osaturiko liburutik edo iddako ak istorio luzena, izan du tenagosiki ardatz. Afari baten inguruan, mila betzundak bosgaran urteko errege egunean kokatua dago lana Dulinen, eta beraz bauntza gainean, Naiara Arnedo, Aitor Beltran, Isidoro Fernandez, Lierni Fresnedo, Asierron Mazza, Iñake, Irastortza, Klara Mendizabal, eta Asiersot aktoreak ikusial izango ditugu ados teaturalen proposamen berri honetan. Baguk, Asiersot aktorearekin, mintzatzeko para da izan dugu. Ah, ze ondo gauden emene, Julio. Ai, posten auzu hemen izateak, beste urte batez. Eh? Kogoratzen zara lehenengo aldiz etorri intzenekoaz. Orain jada hogeita mar bat urte izango dira. Ay, beste gauza gertatu dira ordutik. Asier sota. Garbi Losadak eta Jos Antonio Vitoriak indiute egokitza pena, dramatizazio guztia. Eta igazan, e, bueno, oso goxoki, goxoatea da ez, eta egiten degunean e, oso, oso guztora daztatzen degun. Baina, sekula ez dioguzi, erreke gauean elkarrekin afari egiteari, eh? Hora honetan, bueno, ezagarritako bada e, pertsunai ez berdin asko daudela, eta bestetik e, gaiaz, gai ez berdin asko. E, Honek sortzen duena da... Eh, bueno, alako lienzo churi bat hasian, eta orduan pertsonaibakoitzak berak dakarren gaiarekin, norbait, ba, kolore esberdinez e, tintatzen joetendana, eh? Gaia familiaren ikutzen da, e, maitasunaren gaia, e, independentismoaren gaia, eh bestearzuk monarkiaren aldekoak dira. Orduan, eh James Joyceek hemen itenduna da gizarte oso bat family bat eraikari, ez? Oda, itendun e, ariketa, bueno, minimora eramaten sea, estea Orduan e, bertan ikusten du, pues familia batean, gara, familieta lagunak ere daude tartean, pues eh bakoitza daukan bere bere mezua hori ekartzen du ta batzutan talkaite dute batzu besteekin, baina azkenan gizarte bat islatua dago bertan, ¿vez? Eta gainetida e independentismoaren e, garaio hone ta, independentismoa baino lehen. Orduan, claro, Arozar tradicional batetik gatos i seba que sartzen dira, ez? Eta Dan Brown, e, e, koroaren korarenaldekoa dena, baino gazteenak, pues batos beste ideabeekin ez independentismoren alde, baino, bueno, askenen bai dago hor danak hilda dela, ez batzuk bizirik hilda dela ez Orrati da hildakoak. koapex. ez ez gaudi madigan entaberna. Gora Irlanda errepublika. Ha! Barregura ematen dibatea, Bertz Aleaskok. Jakin ez uze pentsazten dudan ustezko nazionalista horietaz. Ez erronik ez, suposatzen dudak. Ba, ustez du nazionalista horien eh? erdileak engadaterrako koroaren soldatapean daudela. Ha, zinezkoa! bat zordeak boikota prestatu du erregaren bizitanak. Irlanda rokederto moldatzen gana bakarrik. Bai. Ha, erregaren bizitan, diru sarrerak ekarriko dizkin. Arritzekoa da, hoi garren bende astapenean girotua indik ere gaur egunen pilpilian diren, ez? Gai hoiek azeleratzen baitira ere. Bai, tamales eh eta zer aldatu o, ez da ez erraldatu horrek pikatzen dijoz ez? Orduan eh hor dakago. Ezakiteguen batenin lortuko dugun, ez? Pues bueno, ura metchak o lorcea o bakoitzena metchak pues preganatzea o, o bentza gustoragiatzea bakoitza bere gauzekin, eh? Baino momentuz. <laughs> Eh, tele iztapiztetzen edo eh, egun kari irikitzetzen ean, mundu osan ikustetu alako... Mm. Bueno, eta arazu esango, baina bueno, alako talkak. <tis> oh, Emen eta uru! Oh, oh, Ezeko gehi! Julia! Pagaudemen! Oh! Oh! Ongi ulertu bat dut James liburu amabost historio laburrez usatua dago, hemen egin izan dena da istorio luzen hartu, baina beste historio laburretako ere pertsona izan baitzu, ez? Ekarri izan dituzue lanera, e, gai horiek konkitu nahi izan direlako, edo perfil horiei begira jarri delako ba, obra honen borobiltzeko nola izan da? Ba, ez, ea, ipuñan bera, bertan badago, oza gai horiek ikutzen dira, e, gero... John Hustenek ere sinemara gara bantzun. Eta bai personai batzuk aldatu, ez da hii puñean beste personai batzuk agertzen dira ere. eta Baina azkenean egokitza penbatin bar da ez teatroerako. Beste izango zen ere, jende asko sartu garko zen. E. Eta hori guzti hori egokituin bar da e, gara ira. Eta nik uste gaina e, zorion tzekoa dela e, a dos teatroari zorionak emateko zea da. Ze, Eh, aposto hundien dute zortzi aktore taula gainan jartzerakoan. Garaiak ikusita eskerak ematekoa. Joan elurregati jarraitzen du elurre egiten. Bai, bai, eta badirudi gabe osoa jarraituko duela. Gainak, moztu nere itzuliko sarete Ez, ez, ez. Naiku izan genuen enias. Gogoratzen nolako katarro harrapatu zuen Greta. Urdiaren ateak bidaiosoan egont ziren binbilika eta 20. mende astepenako katzen dela Dublinen historia hau garai hartara eramateko ere dekoratuarekin dela, musikarekin dela, edo irudiekin, e, ba, giro hartera, eramatea lortu duzuela, osotasun tasun emaitza bada. Hmm, bai, bai. E, oso esan, estenografia eta zikusietu denetze, kortina batzuk osatzen dute, kortina imogitu duten dira, bertan proieksioa botatzen dira. E, oso elementu gutxi daude, ahulkioi batzuk, eta botillak eta edalontzeak eta jartzeko maitxo bat. Eta guztia, esanute, bain musika karguista e, musika Javier Asinekin du, e, Iruñaeko konpositore batek, eta, eh, hori ikusten duguena, eh, ja, e, Lozanokin du argistapena ere, eta bueno, gero e, ez garbigidakan ideia espazioaren ideia zorro arrien eta iritsizentz sorariana eta horrun eh, jolas bat bihurtzen da lana, es, e, mekanismoa da mugitzen da, proiektzio da bertan. Eta, badaka, klasiko kutsu bat, baino berean oso modernoa da ez. Etxe, ez tristatu. Bestela, neu ere azikura negarrez. Gaur banago, ez dakizzer gertatzen zaidan. Keskatutanago, Greta eta Gabriel egati sekules dira atzeratzen. Zerbaik? Izkuntzari dago kionez ere e, ba, estilo bat zaindu nahi izan du, e, zuzendariak e, lan hau adaptatzerakoan? Bai, e, o sea, e, begoina losadakin du euskarazko dago Eta, bai zaindu nahi zuten, James Joizen, e, o sea, ze tratamendo mateko garaian, bueno, James Joizen e, estilo hartara gerturatzen zen e, izkuntza bat e, e, erabiltzea kasunetan euskera izan da, eta niztute nazan bere espiritu hori edo, euskera artez eh, adirazi, da nik uste dute lortu dutela eta oso goguan hartu. ikusi nahi obraikusina ibaduzue, hotxaiaren amazazpian izanen duzuela aukera ere Donostian hori bai. Donostiako Victoria Eugenia Antzokian olzaratuko baitutelana gaueko zortziretan. Kultur alea. lan bidezu nere aldetik eta kantuzale ere um, nik ezti chu enone zagutu um, lanean uh, ura zendu eta bainan uh, bere aitzia banuen uh, beredikak entzuten genituen euskarazko irratietan eta berzeetan ere ta baginakien izan zela diztitzu kantaria eta um, Uh, oartu nintzen, ura aipatzean edo gure ihatian, hemenberian ematen ginoelarik, diska bat, edo aipatzen ginoelarik, jendeak erreakzionatzen zuen, eskerrak ematen zizkikun, bai euskaraz, bai frantxesez, eta bai honaldean, eta gero uh, uh, espainiolez ere lan egin nuelarik uh, bilbon, eta oartu nintzen, uh, eta ameriketan ere izan ziren aipamenekin ere, eta hor oh, oartu nintzen, uh, uh, jendea ukitu zuela, bihotzean sartu zela eta hor gelditu zela tagia da, guk edabideek ez dugu egun guziz aipatzen, baina naipatu bezain lasta, retortzen dire beti olako mesuak eta uh, mugarria ere izan zen uh, ganden urteko martxuaren sortzia, baiunako iri, iriak uh, deliberatu bai zuen, beraz ez estrenatzea hor uh, lapordiko iriburuan, eta hor doan, eta hiduritzen zitzaidan bazela garaia, uh, ez ditxu uh, no, itzaundia erranen dut, baina beretokian emateko, hau da, Artista undia izan da alde askotatik, artistikoki eh, bereziekin baina gero aintzindari ere izabu eta ekakpena undia ekin dio, Euskarari, Euskalegiari... Mark Frank Dolosoak Kasetariaren adirazpenak jarri diskizuegu bihar ikusial izango baituzue estitu dokumentala Baionan, Baionako Euskal Museoa zuzen ere arratseko 7erdietan Frank Dolosoak zuzenduriko lan bereziunetan, hainbat lekukotasun entzuteaz gain artzibo ozarrak ere ikusteko aukera izanenda eta gogoan hartu beraz, baskoitzeko erresinula omentzeko film dokumentala ba bihar ikusial izango duzuela arratzeko 7erdietan. Euskal Museoan eta sartzea Euskar Museoan Arangi Zer ikusi du gitarra hogek Dolza Euskar Soprano, bikaina, aingenu artesela. Luiz Mariano dan moduan gizoneskoetan, emakomo eskoetan gure estitzu Estitzu un estaj Un estilo interior de vibrar y hacer sentir y transmitir con su voz cosa que los demás no podían Estitzu Hizo avanzar la canción de nuestro país con gran importancia. Hidua modion dizituen kantua, irria eta euskal herria. <totipos> Estituzen kantari popular bat herriak eman zuena eta berak herriari itzultzen zituen bere kantuak horre ikusiko banu bezarka matematera joan konitzakel. Lupe ibas nora paubini. De magnifik. Bere kantua hor dago, eh? Zairean dago, eta hori betirako gratuko da. Kultur alea. Baran ezpiaz, txistularia eta dantzaria, gogora ekarriz bururatu naiko genuke gaurko gure kulturra tala, da keizuen ez, ran ezpiaz, txistularia eta dantzaria, zendu baita, helaroita maika urtetan. Lan handia, eramandu iparraldeko eskoletan eta euskal kultur elkartetan euskal dantza transmititzen, eta baionako bat eta errobat bat eta alden sortzaiare izan da. Ezta, ba, misel tege, koreografoarekin mintzatu da jose Luis Aizpuru gure lankidea, eta ba, bere erranak gurera ekarriko dituko gogan hartu. E, misel tege, koreografoak orain dela urtezun baitzu 2008an, nain zuzen ere, oroitzen nahi, izeneko sorkuntza berezi bat zuela atondue, eta bertan, filantzak, ba, Filip Oian Buruk, Zabalak, eta, ba, Jean Espriazek ere parte hartu zora. Ez ta, ba, Misel Teheren erranak gurerak arditzagun, eta Misel Tejek zera kontatu digu Jean Espriazen inguruan. Bai, bon, Jean, ene, afen, bon, ez dakit, enola ikusten zen bera, baina, e, zen, eniurtuko, ez e, e, zen artista gisa e, zen ditzen, eh? Baina lehentasuna emaiten zion transmisioa di. Eta bera uh, pedagogo erakasle bat zen afen, lehenik. Eta gero bai, bon, uh, ikuskela garriak imuntatu ditu, eta baina transmisioa uh, inportanta zen haren uh, Eta bere sedea horretan zertzen berpiztia. Eh, eskual kultura berpistia, eskual danza berpistia, eta ez, ez zuen beste xederik, azkenian. Ez zuen, uh, ez, e, e, be, afen, jan enzat, ez zautu ezeitea, ez zen importanta. Eiten be, zuen beneran, langile lan bat bezala. Ugilki, eta bizionda, un, unxai enzuen, noski, Baina... Uh, Ez gehiu, ez zentzen artista uh, bezala, bera. Eta humintasun horrek, uh, enfen, enetako, uh, enfen, asko, uh, erakutzi erak dauku, erakatsi dauku, ere. Eta ez predaz bezalako gizonak, ez dira urkitzen, hola, non Olako gizonak desagertuak dira, zenta egocentrizmoa biziki uh, importantak gure gizartea nuai. Eta bera etzenola, bera etzenola, uh, transmititzaile bat bezala, jen hitzen zen, bere, bere, bere, bere buruan, eta eta gehioa, deruz gehioa. Babilizel, tegeko horre horrafuaren adirazpenak entzun dituzue, eta guk ba, hortan buratuko dugu garkoan gure saioa nire aletik, besterik ezen zule, nahi duzen arte, aio... Zerren hautsa egun batean Bilakatu zen bizigai Hautsartatikan uste gabean Noiz bai gine aden Eta horrela bizitzen gera sortuzta sortuz gure aukera Atxeden ikartu gabe Lana eginaz go az aurrera, Kate horretan denok batera, Gogorkiloturi gaude, Izonak badu ingurulaz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta, Horidu bere egia Ekin ta ekin bilatzen ditu Zaiatze hortan ez ingelditu Jakintza eta argia Bide hilunak enek ez aurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza dugu Ezagutu aldatzea Naturarekin bat izan eta Arremanetan zartzea Eta indarrak ongi errotuz Gure sustraia glurra dilotuz Bertatikan irautea Ezaren gudaz baietza sortuz Ukazioa lega etzatartuz Beti aurrea joatera Ez dadukana kongioidaki Eukitzea zein den ona Bere premiak beten naian beti bizi da gizona guere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan zaia gaitezen ikusten Ammeteroak baztertuz bertan. Sasisikinak beingo zerreta bideon bat aukeratzen Hisoen lana jakintza dugu ezagutu aldatzea Naturarekin bat izanetarremanetan sartzea Uzortu ginen embor beretik, Zortuko dira besteak, Urruka hortan ira duten, Zuaitz arda aska gazteak, Beren aukeren ja ikiz, Ta berriro jaikiz, Ibiltzen joanen direnak, kizuen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz eg estatuko dutenak. Usortu ginen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan dauko duten, Zubaitzzardaska gazteak U sortu ginenen borberetik sortrtuko dira besteak, Burruka hortanraongo duten Zuhaitzzardaska gazteak U sortu ginenen borbeeti sortuko dira, Burruka hortan idango duten, zuaitz Kotzak be sekretia yeah, badu, be kusenia. Ozan zerki egin bat ez biztan daren. Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitz egiten dastu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin, moduak kontatzeko ez Eta nahi burua ez ari zaita bost, kloon edo bost, zantzariz zinez, perfiktoak lez. Bada nahi ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA